د میراث څه دي موان یې میدان شهر اره وقات له اختلاف دینه داره نو, نو کشرته دا وارث خپل باندې کاثر دي به حقدار د میراث نه دي یا دا وارث خپل غلام دي د میراث نه دي د میراث نه ګرځي دا په ولایت کې مروان دي د مسلمانې ورینه جوړيږي په نکاح کې شان ته غلام د خوري ورینه جوړيږي په نکاح کې ټول سره ښه شلو دا ولی با عاقلی ما استغاله و دا بالیغی معشومبرې دا بخوری غلام برې دا مسلمانی کاکر بهنږ دیکرن کاه او ص یوه کدا که د هقلله بالغه باکره او کو ص با ده خو چې باله اکله دن اختییارا دنی کا هغې رپل دي دا شخین مضب دی او دا ظاہر روایت واییت تی سر مذهب همدغه بل پهې ک روایت دا راغلی د ان نه لا نهه ک د اللهبيول نه کې دغیت دو لاو دنیکانه بل ب دا روایت راغللی دی و یا ن عقد موقوفنا دا نکاح موقوفه دا اولیاء ته خوشاله و ناشد راځي ته په پیو ماتيږي او لا یا ن عقد نکاح وی عبارت النساء مواليد وشوافی وای چې نکاح دا نساء دا عبارتونو سره نه منعقد کیږي چې فقط نساء حجم شي او ځان د پاره نکاح نه کی اصلا بالکل نکيږي پنه نکاح کې رجال ضروري اولیاء ضروري پکه لن نکه هغوی ځکهه ک دا څ هو نکسلاقل ده دا په خپلو فیدو نقطان س باند نه نو زه کوله شاری ولی شار کري لپاره ک دا څ د چې ته خطان ش بلځ کې چې د نا چا, چاسونې چې ډم سرنی کوون د اخیران سرنی کاونهکی سر ل نکه حرادوې مقاسیې د نکه خپل مقاصد دی او توس دوی لاهن نه مخون دی کته یاار د نا ښذ تووررکې نو دا بې مقاب ته نقطان وور دا <سؤال> عام طور سپتینت باندې تیر و او سره سيم ني اصل مقاصد نيګه او ټول جون تیر ول دي ته کين سبب له تناسل دي دنداري او اصله سره ګوري الا انه محمد الله تعالی يقول يرتشع الخلاله بإجازه الولي او د نکاح صحیح د نم ته په او د ټنقطان اواجه جووا دا داخله بار و خپله نکا په خپله ت کوی شي انته سر في خال سې ح د خپل خکووق ده کې پ خپله ته سرفات د جن خپله و خپلهجنند کې سرفات کوی یم من للی دا هل ت سرفات نه ی ګزولګه لکهونې لات نهداخلله خو مکلفهئ و می اتنا او تنزم کوی خبربت پ خپله بانې پیژ ولها ذا كانه تصرف في المال چه هر کړه داخله او ميزه راڅخه پيږي نو شایي دا, دا خبره کړي را چې سبا له غي د خپل مال په خپل باندې مالکې قربانې په تا باندې زکات هم پتا باندې حيم پتا باندې دي ولا هي اختيار الازواج دا شي چې دا ځان لپاره او کاون په خپل باندې ورکو دغه سنکاو کی وين وينما تعالى بولوي بالتزويج كراتن سبيل الوقاحه دا ته پرې او توهم کوي که خلخو چې راځین هغه پلان ته وای چې سالور منګل باندې کاه باندې ناراضه او ورته وای تاسو فرنګل باندې کاه را تاسو هغه ینه تېټه څه نکاو کا په یاده ځګه کې په دې کې دا د غره ولادي حیاي رازي څو دا نه ورغښ کې چې دا هغوی در سره پر دې سره خبرې وکی را تاسو نه ورغښ کې چې خو څه په دې سره خبرې وکی نو دې کې هغه د خیان نظر دې د حیا په تقازا باندې هغه ناکي هم د مور پلان ته پوس او دا جنوی وای چې ناموټ لاستر هغه نه تاسو کوي کله چې سابیر لوقه حاضرې ده په اړه چې دا خبره چې حیات خلص کړه ده بل <سؤال> سرګی څه ده پخپل <سؤال> غند په اړه نه کاونه صحیح دا معاشره کې بدګملي کېږي نه په دغه وجبان چې معاشره کې دا خپل <سؤال> څنګه خلق <سؤال> بدګن یو دي ته خلک دا چې سرګی څه وایي نسبته د نکاح لا تر طرف تک اعلان نه ورته کوي ذ ظاہر روایت دا دې الله فرقا بينکم سو غیر الکوفی لاکن لولو اعتراض وا غیر الکوفی <الكفره> دا تاسو ویلي چې ولله پارایا اعتراض خاصله چتا دانی کا غیر کوفه <الكفره> کوي دا اعلان صداټ کې ولې گئی واسیه روایت الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله تعالی داټ کې سلام یې ورکړی کوي روایت الحسن عن ابي حنيفه تعالی انه لاجوز في غیر الكوفين حسن شه دارل شیخیننا کدا نه کا په غیر کوفه کې نظر وا ل او کم مننوواقع نه ډیرری پیر یو کار روشي لا یورفا نهپورته کېږي ح د سره ل بیا دغه تلاف ګرانه خبرې د دا را د ګرانه کېږي اوکس ن کا دغه ب نک د څنګه چې خیر غ سا د مسلمان د ی یت من سری دی او هغه په د باخه خبرته تیارېږي اومونږ معشره د خلکو په دغبانې م پې دا د خیر باند نک نو کوي وتام اتا يرد پغای باندې مرغونه کوي نو دې کم من واکن لا يرفا دېری پیري او كاروشي به د هغه ته لا چې ګران به رلان دیولې جان انه لا يجوز غیر الكوفين وعليه الفتوا فته پدې باندې دا چې بغير الكوفه کې نه کاګه خزي مطلقاً ناجیزه ده البته کولی اداره کنه به خیاب ده لانه کم من واکن لا يرفا دېری پیري او كاروشي نو هغه دې تنپورته کیږي چې جو شریعہ کار به تنپورته کیږي او ډېری پیری قاضی محمد علی شاه په عدالت باندې فیصله وکړي اور ډېری زنانه اولیاء هغه دغه شان نه یې چې بچا باندې راهمو چی نو ولین سر به رحمان قاضی ظالم نور ټول زنانه ته ویرا شي نو څخه په دا باندې چې غیر ریکو فکی نه کا مطلقاً حرام ادم او په کوفکی نه روا دست مزه متعلق وایر واجو محمد رحم الله تعالی الا قوله دا پاسغه اولی مسئله سره لګیږي اگر څه ویل وو ویند محمد رحم الله تعالی انا قد موقوفنا دا سره لګیږي موږ دا خبره کړو چې نکاد عاقل بالغ دا موقوف الا دا ویلي خبرنه رجوع کوي دا چې کنده موقوف الا خبره کوي به دا خبره کوي دا چې نکاد عاقل بالغ دا صحیح د اعتبار رسل مذهب باندې الا قوله هما والا ذو للولي جبار له دکړل بالغات على النكاح ندی رواه ولده طاره مجبوره توله باکری بالغه بنکاه باندې ځکه اصل مسله د غشوره چې عاقله بالغه د خپل نکاح شران په خپل باندې واغدارا دا نه بلچو په هغه باندې ظلم کول جخان مخه باندې کېاتکه دغه شیخ احمد الله علی خلاص کړه له لاه له اعتبار به صغیرته په صغیره باندې وا حاضرہ پدې وجه باندې دا قیاس کړي له انها جاهله ته د امري دا بالغه باکره خو د نکاح خبرو نه نه خبره ده له عدم تجربتي مشوره خبره ده تل ولا مجرب ولا تصل الحکیمه د اوکار ته ورسګن مجرب نکوه د حکیم نه مکوه ځکه حکیم په کتاب ته ګوري مجرب با واقع ته د هندکار سره انکار تا تو کوي د تجربه خو نشته چې تل په نکاح کې خاصه کارونه کوي له عدم تجربات له خبره ده او کړه چې نکاح نه مخکې نکاح والا د یخ د دولهو صده کا غې مرریها په د ووجبانی چې دا باکره بالغا بخپله دنی کا احل نره د هرې مهر پلار قبه کوي پلارې دا خبره کوي ماللوله مهر را کا معدوله توره کوله بهونه چې له جوړی په د ووجبانی چې دا باکره بالغه پخپله باندنی کا حل کن نه لشتګریب نه شتهري د مهر او دولورې پلار تاواله شوي دي واله خبره کوي ان نه خور راتون ف کوون د لغې الله ولا اجباره او خللات د خپل دانان پ خپله بان شارې مکرل در زول ده دپی بان اجبار کول جائز ندی. دی. تو حال صغیرت لخصور اخلی اجبار خلاص اجبار شوه ک داه د نهش مجرور والتهخواام خالی خان کې کاې چې ه نه کو من پا ده س کول بیا روان دي چې وور هغوی خپهله زمن کاره کړيول الله تو حال سوغاتې لخصور ااخله صافی سے درباره کی یا خړې په صغیره باندې راغې نه جواب غي چې عاقل کا دعاه تل قياس بغیر عاقل صغیره غير عاقل ده او بالغ خو با عاقل ده ولي ولایت على الصغیرت لقصور عقلها وقالكم اول بالبلوغ چې بلوغ ترال نبه دار عقل کامل وګرځي دا کدا شار مقلفه احکام او تبعي وګرځي ولا بدليل توجيه فصاره چلو ولانی په شانته دالحبان او ګرځیدل لکه څنګه غولان د خپل ټول کارونو خپل مختاره دي او خپل بانی کولې سي دغه شانته د خپل ځان په خپل بانی مالک او ګرځیدل وقته تصرفل نهاله لکه څنګه د دا بالغ په خپل بانی مالک ده او خپل تصرفات دغه شان د خپل ځان په خپل دا خبره کوله که پلار د هغې قبضه ق کوي په د وجبانې چې دا د هغې حلل نه ده د ننیکا اجله نه دا پ خپله پوه که نه نا فید وجه نه ده چې دا بالغه پپله پهنیکان تده ک پلا ته مرواله شو دی داې د پاارک دا بالغه پخپله باې شرږ دزپل مهر مطالبه شي کولی ن پلارې د هغې د پااره قولست دا خبره کوي دا می دوور مهار دی دسنو چې مالی را دا میور مهار دی دا هغې ګو کپند دی او هغم په زیبانې خوشحالی که زما پلار زما وکیل د زما د پاه مهره مخلی ول نه يَمْلِكُ ابو ق صدا کې ب ضا اا پلار د هغېمهر پ ووج بانې فضکهې چغه په د بان ضامنه چې د لاې نظان خل کو لانج پلار تاالهکی کی لالتنا ظاهرم د غشانې حالات چې ظاهره د غشانرم چلوور پې خوشالي چې کاري پلارو کو پیداو ته ورسېگیي ا پلاراریم دا واي چې زرا محد در نور د پااخ لما. ولها ذا لایملک معناها یہ ہے پدیوجبانی کہ اصل مملوکا او اصل مہرہ غدہ منکوح عاقلی بالغرے مطلار دانش کہ ولی کہ داغی مرذین بغیر دا مہر استعمال کی رضامطارہ ولا یملک معناها کذا لوری پدی مہرہ ور کرومان رضامند دا نہ نہ مطلار ذا حوی مالک بالکل نہ کر دیگی فایز استاد نہ حل ولی و فسکتہ ازہ کا فوذننا والي ومتغالي کدا چا سره دنه کار کوم نو دا خدای حياته قازاد او دا ټیم د نشنا نشاندکارونه چې د نشنا نشکار کیږي هغه په خپل ټول زمانی نه شګوله دا وایي چې کچرت په هغه ټیم کې و خدای نه پټ شوی دا پرې کار باندې خوشاله ده یا دا چې په دې شله بالکل انکاری کارې وونک نو دا داغه د خوشاله نه کلا ځکه باګره باندې حیا غالب نه خپل ته زمانی بخل نه شګوله نو سکور داوی موزيد بیان کې بیان شمار لکېږي فاوایذ لن لقول علي الصلوحه والسلام الذکر تو صحاملہ کی نصہہ باکرینہ مشورۃ لچی د هغه په نفس کی فینشہ کاتا تا کدا باکر پر تیم کی چب شلا نہ فقادر رضیہ تا دا پدکار خوشاله ده شدانی کا دی وشي ولان جهہ در رضا ایتی راجحت نا او جهہ در زامنده پدیک راجح معلومیږي دا پدے باندې زامندہ کار کیږي چې سه خاندان صدغه نکا وشي لانہ صح یعنی زار رغبات دا بیان د هغه ضرورت ضروری نه در حیات ایر اضحاد رغمتنا لا عانیر ردی در این مطلب دانش مندارت کئیم بلکه در حیات و جبانداد اخبر ایر اضحاد نشی گولیم وزیخ قادرلو علی رضایی او خاندر پدی بان کلک دلیل <سؤال> دی که دا پدی کار بان رضا مند در خل خوشحالیتیم که خاندارکی خبران تکی خل جرا کئیم او خاندر دادا در اضحاد رضا مند دلیل دیم ادرلو علی رضایی من السکوت بخلالف ما ذا وکتا لانه دلیل السخط والکراحه بخلاف دلیله چې دا په اړیم کې پجړایش دا جراد د دې دلیل دي چې دا بری خبره باندې خفدا دلیل السخط دا دلیل د خفغان او د سختۍ دي والکراحه د بدو غنل دي دا دا خبره بد غنی چې دا تصراغې نه چا چې کومه دې طرفو دلید وکيل چې دا خبره کړه ای ذاهکت کل مستهذیتی ما سمعات الله يكون رضانا کدا شه ته دا خبره پټوک ام سره باندې واړا ولا نه دا د دا یذ دلیل نه دی جنو خريسي کاروشي چې دا ساده په دې کور کې زړه وري نه دا خبره ټوکي مې سره کې چې دا ساده کومه په خندا خندا باندې ویل نه دا دې دلیل دا ساده په دې کار باندې را ضمان نه دا څه مستهزیت دي دا خندا ټول په شان ټوکي مې سره باندې نه پته دا خبره دې پټوک ټقال باندې عمل کړا حقایق مانی لا یکون رضن واذابتت بلا سوتن لم یکون رضن او که دسان سره خاموشي کې جره او کثرونه او خرب وویل نو دا راځنه لپاره د هالیا سره په مکربانی بنا چې خلکونه وایي چې ګوره چې خوند ته خوشال پات معنی و خندل او دا خلک د افاده لپاره پدغښتین کې دا ځان د زیرغون شنه ګوز پر کار ما او دا کار نو خاص نه دي فین سالا هاذا غیر الولی ولکم دیرم کې حال فله هذا غیرلوول یعنی است امره غیرلوولې اووللی ونغیر او لامن هو لم یوکون زن ح ته تقلما مخې بنیی مسله دا روان ده چې او فضا اواخله بال غځان نو هغه شران د خپلی نک د او پهلی بانند د کوی دپاره ااجبار کول پهنیکه کې جاییز نري آن چې کو د پختتنو روان دی نکاه بها ما خاطلار کوي او جنې بها ما خاطلار او ورور کوي کغه پدې خبر را ځامندې کړل ځامندې دا ګنا ده دا نه با کړل ته په څو प्रकारे چې ته پدې نکاه پر خپلې باندې را ځامندې نو کچته هغه را ځامند دا نه به د وری د 파را د شانتي انکاح حتږي چول د خپلې لوري او خور وروالي او کچته هغه پدې باندې خفد را ځامندې نه شارته نه غوړ خپلار او ورور په داګه چې خپلوي باندېونه هزار دا دوی ولې چې دا هوونه ونه و نه فکر دی او پدې کې د څه حیا غالي <سؤال> به ترجمانی په خپل باندې شکووله دوی ولې کښه ته د سکوته اختیار کا ای ایای او خندل نو دا دوه خبرې دلیل دی په دې باندې چې دا پرې خبره باندې راځمند ده چې د انی کا دی او خپل دی او کله ته اختیار نک او ایای د خوشاله خنداونه کلا نو دا د انی کا نمونه څه کېږي چې کلا عاقله د پدې باندې اجبار جایز نه ده نو سکوته دوه خبرې شي یا هغه څوک چې بدی کې سن ونه ولې شي یا هغه څنګه چې د هغې سره د خوشحالی انداز مالنی یو د افغان اظهار پکې نه وي دا د غول صورتونو کې د انی کا اول د مشر رواضي او نکاح ناقیزه را ولول صورت دا پیدا شو چې د اولینه غیر بلک اثرات ک چې کمکل په نکاح کې اولیا نه ځای ته ټول تخزوریاں ولیکي یا کو صورت پیدا شو چې اجنبی کا ست انسان ناماده تر دې یا تر ویله بلک مخه خاندان کلا را ویلې استاهم دا پلان کې سره وي استاهم دا یا الله او تورور یعنی چې استاهم پلان کې سره مانې کاوه نو دو څرا په تو یا ولي اقرب بځای او ته آباد وي یا جنکل ولی نه نه خراب جن او با دج نه دي سره د هغه وت ویلي د دې دالو سره تونه چې والی आवाज ورته وا یا تاج نه دي سره وايي د دې دالو سره تونه چې وا کې دا هغه او او دغه ونکې نو پناڅه قوت باندې دوانې کان مناقبه کیږي راهره او ان تعالی ها زه ورول ولی کدا تاسو نه بلکې څوک ده نه خراب دي او نه عین ولی دي یعنی استعمال غیر ولی اج یا اولیون غیر اولا من ہو یا دا ولی مرتبہ کی دے اخو اب آدھا مرتبہ کی دے ادھا اب آدھا نکاہ دا خرق قسرت کی دا چل آدم بچ مار لے کیجی لم یکن رزا نا نپدر شانتین کن مطلق سکوتا پر ازا بانی ندین حتا تا تکل نو یوځم سره چې کومه خپل والی سپورڅه و تا تاسو سپورڅه نو او چې کومه خپل والی نه نه سپورڅه غاره مو تا دار دی یو اجازه دا چې خپل طلار همشه رول سره خبره د نکاح دی نه هغې له دي هغه خبره وخت یې نشي او بلکې صفال څخه لري سماج څخه زمانی ګاون خلکو سره لأنها والسقوط لخلط الاجتفاة الى كلامه دا سقوط پا دیوانی مبنیده کہ دیسجدها والسرادیکش پا حضرت اعتماد ونکا اثر الاجتفاة اوطا ونکا لخلط الاجتفاة الى كلامه فلم یقع دلالتا على الرضائن دا دلیل پا رضا بان مره ولو وقع کم انگوه ایو کہ دا سقوط موزید بیان کی بیان شما علی شوره ندیان پا دیوانی احتماد را را را را را را را را را را را وإكتفاء المسلمين لحاجته ولا حاجه لولياءي اصل مسلحه هذا کہ حالتہ کہ خپل ځان ترجمانی خپلوانیږي دي دې دې کې بغیر تر ترجمانی تر متواله سره ولا کې ده چې دغه د حیا ده نو خپل ترجمانی شي کولای نو دا حاجته مساور ده خپل کور او خپل اولیاء دي دا نه دي ان کښې متسواله چه حاجت بیان تشتده نو ازت موتبرتو ولا حاجت تکیو غیر حقی الولیائی او د اولیاء نعلاو نور و خلق پا حاکی دیتا حاجت نشتره لیخلال ما ازادتان دا نمستان رسول الولی لیان نو قائم مقامهو دوی کدا ولی کو اختلا بانی دی خزیل اوان نراوی دوری دا یا خوردار تلسلان دولا بلکل سرو لیجو تووا ای کتلار دی نکاتی دسلان کی سری سرعا یا تا وا چې موږ راو دي نه پلان کې ساري سرا دا سره واره او خاصته د د طرفا نه او د هغه سره چې سره خبره کوي نو د دې په چې حکم به شان ته اړین پلان روان دي ځکه د دې په چې بدل نه خبره نه کوي دا چې اصل حکم به یې نشاند هوربان چې تر هغه ونه خبره منتقل کړی نو کاشده د ولی او نه والی دا په مسالې دا استعمال کې او شان ته شوشمال ده خلاصه مایجا تعال المستن رسول الولی لان القائم المقام هو دا قائم مقام دا اصل ولی روان ده نو حکم دا اصل ولی راته است دا و چې دا دینه با تاسو شي مشالبا جکه کړئ د مشورې څخه بار داغه بیان کړي پهنه دا د مشر یی دا چې دا وته لا غری معرفت ده چې تلانکی کا سرستان انکای کیږي دمره معرفت دسه پته ولګي چې دا سره په کوم نمونه کې روان دي صاحب دې د کلواله د دکاندار دې اتکلندل دې د رور دې حساب تاسو راغه نوې توجيه دي نو دې پته ولګي چې دا ساده په دې سره پنکای کرامت کوي او کرامت پکې نه چی پڑی اسکی مار کی دا سزد اگر سارے پورا پورو تی جنی لیتو زہر رغبتو ها دیدتا رکی دا ظاہر کیا رغبت پڑا من رغبتی ها عنہ دا حق دا رغبتنا رغبتو سلکی سیرہ رن مرات محبت سلکی آن را رن مرات اعراض دی نفتہو لگی گی منتا چی دا سزد پدغشان نکاہ کے محبت پدغشان تی نکاہ نکاہ اعراض دا انشار تھئی وَنَاتَ الصَّلَاةُ وَتَسْمِيَةُ الْمَحَارِ أَنُوَذَ شَارِطُ لِأَشْيَاءَ تَصْيِيدَ الْمَحَارِ وَالصَّحِيحَةَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا وَمُتَوَاتِرٌ كَمَا قَدُمَ رَوَى أَنَا يَا قَدُمَرَ وَاللَّرْبَانِي وَرْدُ أُسْتَاذَانِ كَأَفَاضَ لِكَفَاسَنَ لَأَنَّ كَذَلِكَ سَادَ غَائِبٌ تَخْتَرُ مِنْ جَاءَ باوش ای خبر علاوه؟ که پا نکاح کی دا ماهر بیان ناول دا مشواریو پتی انکی دا شرق خبر ندا زکا نکاح دا ماهر ندا غیرم کی گی اوش خبر پا نکاح کی دا شرق ماهر نید داویم با نظر خاون دی که دا خاون دماغ سرده کسرده نره لیر کسانی که پا خدو که نرانی فقط آنور انسانیتنا انخلاصی وَلَا تُسْتَرَ تُسْنِتُ الْمَهَرِ څخه تاسو غواړئ چې نکاح د مہر بیان ته محتاج بغیر محرم نکاح صحیح کیږي کدا تک چې د مہر د جریان شي هیڅ има فراره نه کوم مرتبہ بچراوان دي اشن نکاح بغیر محرم صحیح نه استعمال غوړنه کومه خاصه کیږي والاو <سؤال> جوجه په بلوا حلق برا تکدا په وعل <سؤال> ما ذکرنا نکاح بل ځای شوولا یا په ځیک بل او دا د اقرار نه لکه په تفصیل مدیدای کې د سکوت او د اذان سکوت مرتبه د وصول د خبر را کله د وصول د خبر په ټینګ انکار کوي نو نکاوږي تر ادم کې او کله انکار نه کوونکي ولا نه چا نه چې په نړی باندې وایدا پامه مخه نیته چې بنش مارا د پلاغه تر په اعلاناله مطلب له طرف نه او څنګه دکه مو تعبر ار رسول خدا لراي عين رسول الله ولي طالعان لراي شیطان كه اشي دهونه کلاټين په دې را مخيني خبر سرولی ولي سکوتي موثبر دي او خواندای موثبر ده او سچې ته رسول او د ولين علي باندې بل څه تر هغه خبر دي شیطان کې استانيچاو او خواندي ثانوي کستانيچاو به به ما مخيني خبره وتي که باقي بسراکان انکار و نفس سکوت د اولياء و نري ده نور قلب طقاتي غبيان ومصابات نه او والله ماذا چرنا دا موقع د بزرگ د ق بیا نی تمام د مطبانحملعمل ته ککن او تولی یاد دوللی قرب دا بعض والله کسان ت خپله مقام مشافبره کي خو خ مص داکی که دا اطلااد دکان نه بعد او غ استعمال دنی کا نه ک دی دومره اغه به نېکانه مڅه سي ما روانهستانې کمن څون چلې اغه خبر به نېکان اورسته ده نېکان اورسته خبر راغلی چې انکارو ته نېکانه ناصدی په هغه رانی او که کو ته يختيال ته نېکانه ناصدیږي په دا توصيل پکې چې اطلاع د ودیه طرفه نه راځه اطلاع رسول د ایاد ملي کطا ځان نوجه حد نه نه چې لا یختلفه دې کې اطلاع پر غوړه ولاوونه پر غوړه چې اطلاع نېکان مڅه را نېکان او دغه نېکان بارے د نېکان تراله اما المقدر ان كان فضل ان يثبت حين الاعاده بالعداله متقابل احداثه بشكل واو سمكثرغ الاتلاف طاربا كصك مانتبهي خدايا ذكران تقاربي او رجال کا حاصل تقاربه وجل عليه القراره كي يذيك لديه اتلافه من وجهن جواهد من فقد خبر ده كذا تقول ان يتذبان نكانه فيجيء الحكمه بالراهه تقاربه اذا كان نكانه فاسد غلطان راوند اور سید گوری کہ اصل نکا اونکی ان کے حوالہ بلکہ صدا اتر پہ اطلاع ہوے گا محکمے صدر محضر دیں صدا محضر کا رانا حاضر کہ تنو لا گواہی کرتا یہاں سے کہ پدی خبردارے کی جہتیں دی جہت کا گواہی جو جہاد اطلاع دے منګه پدی کے ضوا طرفن تا ګورو جہات اطلاع نو پدی کے مکمل شروع د گواہی شرط نشلو قبل لیکن پدی کے د گواہی هیڅ رستا د کدی کے دانجا پدی څنګه fizic یو جہت کې پچاځه د شهادت هم پېجابکان دې چلا نو ځاو ته تا چلا نو رسیم غري یا لکه دا هک زقدر دي یو زګوا هاندي او ځوال حاضر دي نو به تا ته چې دا زګوا هان و او ځوال حاضران پچاردي نو به چې راغه یو پچارنه کوي یا حدا پچاردي خېد کښان نه یا ادل پچاردي مذہب دینانه په توګه کې فطبعا دا غو دا دا چې د نه کا په دې لاکیه عدد د غواهن په کار نه مخ برانو یا عدالت په کار کې کډواله کړی را خبره ده خلاف اللهم اته وهنه په دې مسالې خلاف کړل دي او دا اقدام متلافي خبر ده نه پدې کې نه عدد شرته او نه په عدالت شرته مخه شوی که دا خبر متلافا مې په دې کې غو نه پاس د نچا ده په دې کې پېټه د غواهر خامہ ښکړي ولو کان رسولنا ما يشرط اجماعا سرحتا دادنی تا خبر اورن کے لیے نہیں کی اور سن رہا ہے دوسری وری جما پر استاد لارے جما دور سوالا کہ فرانسیسی کا رنگ اللہ نے کہا وہ ختم کی ہے کہ رسول مرتبے کی عین ولی کا شان دے نے دے خیر دے کہ اذن میں اور تعداد میں زیاد نہیں ان دیرے سے پچھتا عدالت سے اثر پکا ردین ولا استاذنا السيدة قال ابدا من رضاها بالقول يولي يو تقوسوك لسيدنا هذا هذا الرضاها بالقول بطار لقول رضي الصلاة والسلام السيد و تشاورا السيدة سمسورك يبليشين ومسورك باقي دا كلام دا هوا بل خبر دا غشان او قايا دا غشان كمكوام ولان نطق الله يعد دعيبنا دا نطق دا سيدين عيبنا شمارا وقال الحياة بالممارسة او دا حياة وممارسة وجبان چې کومه واخره دا ریزه نه نه کیه مې شي نه راځي خبر نشمېږي هغه له غلي کېږي پدې نه چاو دا نه بعد د سړي کېږي دا او قال لر حيا بالممارساتي دې خورا د نه چاو ټول معاملات ته تللي نو سترګې کېږي چې دغه کې له خبرې کوي سلاما منتزهات حقها دا څه منه خبره مله چې هاوا خبره خپل باندې چې داوي چې دا نه جا کوم دغه او ما شرم روانه کله ما څنګه کونګشه دا یو ځای دا قانون څه نه کاږي دا نه باندې نه کاږي نه په پخلا باندې دا په څه خپل بیان کوم د سره کوم ځي سره پیرامدهور سره ته په خپل دي او چې له څنګه نه کا د مكنه نه شي نو په خپل ته باندې په خپل نه شي کوله دي ځکه چې دا څه یوونه مراد داخ نار مدار دي هر او باندې راغله د قانون سره وخت یې نه کاشته ودا هغه ته نه لن فاصله میکنی بای تهزان راغ نه چي دي با لهنا با لهلام او واقعده نکايشه ويرم موږ چې احنه د مکه زمته دي خبره ده چې را نور حالات او چهتيار څنګه دي نو دا مدار په مسلمانان روان دي په نکاباني بادل ګلوه بادغه سيوي ده او سجماشه سره تران له شي نور حالات څه دي چې ماشي او د شواشه په نظر کې هغه دي چې روان دي او مسلمان و اذا ظالته بكرته بواسطه او خيجاتن او جراحاتن او تانيسن نه پایه حکم الکامرا کزا الیته بدارت دی فوتبال وغیرہ تا ورسره خراب شوارتی او خيجاته نه یا دېมารي نه څوړم ا استفاظه غوځیدله خيجه کار خراب او جراحاته یا بل زخني کې د پټه کار خطا او تانيته نه یا په ټول لما زمانه كور کنا سوچایې چې هغه څه واځي په کله باندې ختم شي مدار حقوند باید یو کلام لکه انه ذکر د حقیقتاه احنا د باشرې مدار پېږرځي چې دا واده نه شوه لکه انه ذکر حقیقتا نه وسو مخې یل چې نهاره بدارت فردی ختم شي وې په دموخینو امور و کویان ولکه په ميدان د کاوډه ذکرابا شرحه فطنه لکه انه مصيبه ها اول موسید احنا صرف دیتا کم خاون د دنکان دادا دا اول راتون کی دی لانه مسئلوها او خاون با کم دنکان بعد دیتا راجی او لمسئلن لحظات اول, اول راتون کی دی واننه هل باکورت و البخرت و او در دن باکوران جرم دا احنا صرف چید بچارت میدائی معده کی دا اول عالمان پرکدر دا, دا بچار معده شر دید کر آغل ذا چا بچار را غل ذا چا بخرا را غل ذا چا باکوران ر نو من اباکره هغه تاویل چې هغه تاویل ځل باندې خاونه ټیان کوي ومنه الباکوره ته باکوره هغه ميواله چې کما باكي اوله پاتتي نو اوله پخښنه واه غته باکوره ولې کوي يا بكره شولا دسباب بالکل اوله شريته بكره ولې کوي اباکره موږ نه چې ته مخ نه خاونه ټال څه تاویل معنا خاونه را روان دي نو د دې پرمانه اولواله پروتو دي او دې دمخه نه خاونه دې نه لاله دا د شاندنه چې دا بالکل باجاده فن هغې تاویل را روان ده. ولئن تصحي الى اداء الممارسه اغا چر دغه شان ته جنا نا دیگر ختم شو دی فدا دیاں هيا چې د کومه ممارسته تجربه دي کا سره راغلي اغا پخله نشي ویني اغه د ټکو د راځي دی او متاوان او د سواثو له صلیمه دار هروند په تجربه راني ولزالت بقاءه ان فیت ذالتا اين د دین او صلح کلی بسلسی لورن یا خود او با حغال ذانیه ده وستاخ مونده نیچوه ده کہ ذانیه تا با خواهن دا مکانه با اول راتون کیا ده اول خودتا زانیر آگل ده نحنانسی که شیف با ذانیه د شده چی دا جننه غیر متعارف غیر مسهوره ده نداز اغا حیات تا تازا بانی پخفل ادانوی چاسا مکانکم چاسا مکانکم کم تا با د پاس کیجی و دا اختل حياة تقول دا تارا ادر تدا تزانیده او دا تذیکر تارده تجمع زائل سیرا ف دا اختل حياة تارا اختل زان چا دا نستارا تنزو سم حياة تی فزو حیاناکیم غرمات تزیخوه تاوق لا نسترین دو اشان تیسره تیده حاوید ذیکر یقینا دا تشویدو خودم اکن تجربان نیچانو و دا حياة تی دا تخوی کن دا باکرو که تا او راته دغه یو خبر چې زه هغوی د جنا خبرې دمره ته راکړل ټول هغه دغه خبره دغه ټولونه خبره ده چې مال جنا نه خلک خبردان نه پاهیږي ته و او د پاهیته څه بیان ماته د سقوط باندې ځال نکړي د دې ته راهنمو کوم چې تعلیمه دا واند په اول نکاه باندې اوله نکاه شوه دا نو سیدې دمر بیا نکاه او کله اوله نکاه نو شوه نه به د خلک مالا او د جنا باندې دغه یو تنګه د اوساتي ته د مطلق مباسنه هرایان د مطلق الغه باندې بکلوان نو کدی کني صده نو بیا خدای سره د کنیه صحیحه دا ولو كانت بكاره بها ببینا ان یعنی په حکم الکعری عند ابن حنبل رحمه الله تعالی لا لهذا و ولو فاته قدان دایدا کجاءت علی سجدا جنا غیر متطهار فدان اسس ودان حیازه خلدان مسئولاتی د دې سکوت مرتبه د بیان او رس تا بیدا واروان دا که کچه تا دیلا زینا خلقوطا مشهورت دا او دا صدق صحیح شجر جدلی دا دا صحیح شیح تا سکوت پا دا شانتی موقع کی دا با قدر بیان کی دا نکا کم کنی کم آم نورا ایموی لا یتثیب سکوته یا لا یتثیب سکوته اکتفاد او نشي کېده لري ان نہ صحیحن حقیقتنا باقو صحیحن لأن لانه مصیبه حوید الیها چې کوم خاواندې تراتکه دې نه ګانه باد نه هو جنم پر قرار روان دي مخه ده غنه زانیر غلې خبره تا ومنه المصیبه تو ولما مصابه تو او دداغه صحیحې دې د مادیه مصیبه او مصابه تر راغنه دا په خبره خبر برابر اېڅه اولګه یې معنا او ضاع که کوم زه کې جنا وښولم نو دوباره راوړم دا هغې فلک تم راځي دا د نن نمبر سره راوړم نو تعلق یې د سیابات پرځه تر راوړ او منه المرصوبه ته داغه عمل دا انسان تاسو د نن نمبر سره راوړم دنیا کټانې عامل او تاسو د نمبر سره راوړ تاسو ثواب خاتم الیږي ولا مصابه او مطابق <متابطة> اویلیسو زکه زکا کی آگر تخلق زیان زرمانی راجی بار بار راجی حج للاکی بی عمری للاکی بی حج للاکی نعوت تی دبارہ دبارہ را روان را دے وقت تی دن برمادک را روان دے پا اعلان باور اعلان کی دی ندانو را این نوی تی در سیدی میں انا اذا مصوباتی اذا مطابق نوڑا اپا رسولی که اعوت دے کې څنګه چې زه یې و کومه هغه حکم د سېوېګه د قاضا د کړي قانون ته او لا تهغه د مكنه ځانګړې نه نو سوي ان نن نه چارې راکوها دې ترنه خلی کوې چې دا باحال سره ته له <سؤال> انګامله سوي او دا اوست له سېوېګا <سؤال> په یوه دغه د نیت نه سبب سوي چې پانځي سنکار کومه پلان څه رانه چوام نه دا په اړه نه کار متعاقب تعاقب کوته انتقاف لدائت کوته باندې یی لپاره تا په حاله مصلحه دارد لپاره په هغه د ژوند ساتنه او معاملات نظر کې ده هغه شرع بیان نږي او په هغه ته کوته اعتماد نه کې ده د هغه مصلحت د ژوند کې معاملات ورغو د صلاح او نکاحین فاسدونه یو څلو سره تهغه د نکاح نه بعضه د هغه ساعت د صبحه ماذا حلق تتطلع سبيضا مسكنا نكاسين با يستر كذا خلالا فا احسن محلق تلقى سيدي يعني كافا سدها يستر وشناهم حلق تتطلع فداما كو حدث با سدها جمارا غلظا نواتو بي شبهات او نكافا سدها شريم سرلا متضيبان احكامات شارين مرتد كله وكي هر تلاحوكم ايدا نكاور لغو ذا سرعان فداما بابا بيان معتدري او سكور دي غير معتدري بأمي سرع ازهره حد تا وه که د سباها او پنځه ځبانې تر ته احکامات مرتب کړې په دغه توخندني ځا کې د ورګاو د سره دا امنا جنات اپن نه دلا اله دي او کله نه کوم څه خبر اوازه چې انسان د په پرځ کې ساتي په دغه استاله د انسان په بریکو الله خبر نه وامه مناسبات د باتي ته جانبانه ته جانبانه اتا لوساره حاله ملايص تابع سکوتها فتر تا دهوي د جنا هر کو تمشه بردا او خلک فائکت نهي و درته ان د څه سکوت دي غير معتبر ده ته سر ګرامت نکلي که دفتران په کولاني چولې شي و ځا قال الجود بلاكين نگاهه فشاکتي وقال ربته تلقى مقابلها سيما توتدي هم څنګه له مغلا په صبر ان اے ماسٹر فضلہ کو تاسو کو کو د حاجا نیکه مناسبه او څنګهมารه خلک دی نو نوسته نو پردہ او یا مدعله هیده دمدایره طرفه عبد الله علیہ و طهره انکار ده برقرار ساته ده طهره قسم کولی مې څنګه وایې چې دمه دوی ځواحان څان و ده علیہ له قسم نور کولې اې څنګه وایې چې دمه دوی ځواحان قسم ور کولې کیږي وې صدا خبره کې مې دوی په څنډه مې دوی ته کلام سلام و ده علیہ دې دوی ته هرڅه جانته مې دوی وایي مالا قسم راکا په ده هغره لپاره د کڅواله ما څنګه تعریف کړې الحمدلله من اذا ترڅه پېریږم نو په هغه چا ته نه کېږي چې کوم کڅ ځغړنه کې نه ترڅه ځغړنه کوي د او د ځغړې ختمون کې حرم او دی من اذا ترڅه دعوا اذا ترڅه حکومت نو ترڅه کبا ځغړنه کوي نو دا خپل باندې ځګه ختميږي چې اړتیا کسبه تاریخ سلاه زنګ تاریخو داره چې موږ دغه حاڅه چې کوم اثبات د با امر عارضتې او دغه حاڅه چې کوم کاڅه اټيان پاتلونی کوي نو څنګه mesti ثابل حال باندې روان دي هغه مو داله ده اته کوم کاڅه اثبات د امر عارضتې نه هغه مو ده ده دغه تاریخو په بناونه ځکه امر عارضتې مو ده له هغه څخه وایي چې کوم حال او با دا. با پاتل باندې وڅه او څو څه وایي چې په دې مسال کې kawal be salim wa tabar de kawal be salim wa tabar de salim se ta alad ne kae to laala ta padawa te in ke khamosh ta tase ne khamoshi be ne kae namaste da asal de insaan khamosh nasi aw ba kalam ta aw ban amre aariz de ka zaena ma khamoshi ne ya khyar ta ne talaatain karba ne kaal نڅه قوت اساسه او د عرب په امر عارض را روان دي نو د امر عارض په لیس با 7 ته تمه دایو لیکي او چې کوم په هغه باندې نارک په هغه تمون کې ویل شي ودنه کنه چې موږ هغه را سره په دې موقع کې د سکوت او هغه په هغه باندې غره قائل لا او د عرب په امر عارض نه څه نه ضایب او سره به عليه دي هغه د تاریخ باندې فسرين وداء الوحيد وخزم وداء يبن وزده سريد طارق دي مقاباني خاصم دي وده خزم طارق جواحان دي نتبه خزم او كنه دي وده سريد قصم تجي خبروا باني ولكو تاري شاكاول دي؟ نقول فلسل ما تنوي تنور المشهور مذهب داخناس دا دي تطبي مقاباني قول ده خزموطا در دي او ده خزموطا در ده خزموطا در داخناس حصل مذهب تج من ای زات حالات اوردا دے مکابان دا جبل سای سای دا خصوصیت حالات سای سای دا سای ته کومه من کو حوی قبل من کو حاجه نیما دا طالبان د بل علم شیږي چې ته ونه من کو حوی هغه تاسو نه کاشته دا ادب تصويت کرے دا او من کو حنی ما سره د نی کاشته دا برایم تشکیږي وسته منګه چې کار ته وګورم سره ته جگړه کې خبره څه پایې بنیا دې جوړه واځه، چې بنیا دې جوړه شته دي. بیا چې بنیا دې جوړه غړي هغه نه سره یو ماټه دې ماکي، ورې تاسو نه نه کاي ته په دلاي کې شي. دنا ته دغه څه کې ورې تاسو نه نه کاي ته په او څه دې خپل کار کا په جنا دې تیار نه و. نو اصل بنیا دې جنا ده په هغې باندې ځګر روانه ده. دې ما اغار طره درلای تشېږي چې راڼه کې ځای سره کناي سره او څوک تر هغه له څنګه راغله انکار څو کله پکې بلای تشېږي پدې ودعکه چې هغه حاځلانه چې موږ ورته جاغړ کني بنیاړی ټول سره مدعي هغه وایي چې او څګره هغه نه انکار کوي چې نیډرکو چې څنګه او هغه نه دغه څېداره پاتره کټان دي سره باندې پېښه وهد باندې څه ته ته پېږره ای زقال از ورده بلا جنتاه پرولتیت چتا دبنیکا خبر اوره کولو فسکت ته په لغتون کې چپا پیسره دا سبتمبر ورځ او سکوه صدا شانږي چې د مزه ز بیان کې بیان شناله کېږي لہذا نیقام ملاقات وقالت کذا ورضت ماستا ساده نځه اطلاع راو کلیم استاد تا ما سمراقه نه واه وسهغه څنګه لاتې ویي وسره کوله ویي کدا سرت را گواهان د سکو ته فالقول قولها قول موتبر جدا خجده زفر رحمه الله تعالى قال القول قوله قول سريم موتبر ده هقه ده كده مدعيش او سريم مدعه عليهش ماري لأن السكوط عصل ما سكوط اصل ده او رد عارض طريباني وشت له دعوة اصل كي او خي دعوة امر عارض كي امر عارض مرتبس دعوة او دعوة اصل مرتبس مدعه عليه والخبر ده فسارك المشروط له الخيار اذا ادع رد بعد مزين دا ټول د انګلریسي دیسلینګ ولکابه چې څنګه د ما سره تاسو یو موبایل او یو مشتری دي مثال د باورونی مشتری د خبرو کولو نو ما وټاله چې سودا چې دغه ریخيار فائدته څنګه ریخي کتاب څنګه شی وا پښته نو څنګه کېدای شي هو څو لرنه ورزنه مشتری وي چې مودا سودا به طرح کړی را سودا ساده واپس راخلا به یې نه ځمای تاسو اختیار مودا حل تر ثلاثه دغه ته دا مشرې وای چې ما اراده کړې نه او دا یې وایي ما ته سکو دې څلور په صلاة تایمن کې نو دا واه دا مشرې را او دا الله په مقابله هغه بایي ا دی او مته وایي ما اراده شوی دا کړې بې استاد بایي وینا اراده نو کړې صلاة تایمن صدا او په ځخه څه وي چې په دغه موکان دا راتګون چې علا خبره هغه مدعیص مارلې کې او دا انکار کول چې دغه دغه دا دغه ورته څو ته له مدعلیه مارلې کې ولکه څنګه به او سوال چې له سقوط علي په خبره ته دغه مدعلیه ورو او دغه علا په خبره ته دغه ترې مدعیله دغه څنګه څنګه منګره مو تلکو چې څنګه کې سقوط علي لحقا چاہتا کہ اگلو پارا خیار سب سے رئے اذا اید آرد با دا مجیر مدتی حقا باب آئیتی کما تا دا ایام و دا خیار کرا مبیع ختم کرد دیا مبیع پسکر رئی تاتا اگلو سمالک و نحن نقول من وايو انه يدين النجوم العقليه وتملك القلب زين فورا دنيتا چا څو داوا هغه نفس سقوط باندې نه بلکې اصل داوه په دې باندې را ستاسو دنيتا چې فتانت منکره تانا دا سده پوچبار دا سد دعوی دانی منکره یا او سره پوچبار دا سد دعوی دانی مدعی دیو سره غواری سشه او خود رحزین انشار خیلی کل موضع زائد دا رب دا رب الوضیات لکا موضع تینکار دا دا رب دا رب وضیات جنو سلیم سرداری یو کس دا بل کس در امانت کی خودم دعا سو اختش دا امین وراه دا مالک دا مال او امین توائی ما ل څه لمه خپل ځکه نه کوي څه لمه خپل ټیم باندې نصب درته کړل دي خو هغه ته باندې اقرار کوي چې دې ځاळी ملکیت مال دي او دېبل سره امانت پروت هغه ته باندې اقرار کوي دا هغه ته باندې جوړه شوه چې دا امين کړي چې کوم امانتدار وي څه لمه خپل ماټ خپل تاسبته ورکړل دي او مالک جما هغه د یا کسې انکار کوي ورځه هغه چې موږ ورته امين کډایته کتابونه امانت دې ته غل کړې پټمو ته کړې او دوا پسې نارو ماډي کارکونکي اوس کووله چا ته طالب دي احنه ته دي چې هغه زماري ضمان دغه درو امين مو ته ورده او ماي دمال د پاره دا وانه ديا کول ځان دې کومه ته طالب دا اجازه ده ته چې ماي دمال صاحب ابین کله یې له کوم دا د هغه پرلایس کې ځکه نه کوم تاسو ماستر شیدو په واقف پر کړل دي او دا تاسو ته په دې باندې نه غرا کړې نو هم څه وړاندیا تاسو ته هر کله دا غواړم تاسو پر لاشتي او پرې مخاطبې د غوښتنې د لایس پر رواني دا یو مرتبه څرګللو خو بنیاي د غوښتنې په دلایله باندې څه دغه په کړه ته موضوع متعز دعویہ کہ د مال مال غاری مال هغه را که تاسو نه امانت او مالک د مال نه هغه امین انکار کوي چې نږدې کو مد الله بث بلایت کیږي چې تاسو در کړي یا نه در کړي دا په دا ورځ مقول د امین متبرد رلکه صنعا چې مال له مالکی تاسو را مال کړئ د مالک مال تاسو ته واپس یوړا او کله قسم وتاوته دغه څنګه دا راته ما باور څه نه کوم دا دې د سوال څه حالت ورکون نه انکار کوي اوباته باندې باندې په دې چې دا څه کوته او په دغه عربی فاگر نکمت را تم کن نه دای اذا ابا رب الوديعات مظاهرنه صدا قینه معلومی کومدای او ما مالک د معلومی کې ثابت پرې مقابانی فبې قول د مبد علیہ ته هرا او امین دره له او امین د حیث ادانه انکار کین اخلاح بمسلط الاخیاری لآمن اللزون و قل زهر نزول مدتیع تاکہ چکم خیاس کو ملکوی بانی با خیاس ما الفارق ریعا جو فارق ریعا شو سلاح شو تا ایامن نبال منتفت اولی زیدارا شو دا مستری پر اختل کلام کی سازوب دیعا دو او وایی شو تاو اپس انتاش رسی اولی کرو تا دیعا مستر وی اون اولا بانی شو ما صحراء ختم کردارا او ما ایل دمادوائی تایزی امنا خلم تا داغه کله په یوه طاقه کې کېدلې ساده کور او ته دا هغه بایته پور کې پر طرنګ جوړیږي چې تجارت دی ختم کړي ده دخاته تقاضا د ملي خدماتو یا وې چې د امياد ساده کور کې پر او له غرمره راواد دغه سمې بدلې چې په دې استاله خبرې چې ازګی او صدا او اختيار تاسو ختم کړئ خو ګروه بخلال مسألة الخيارة لأمن اللزومة قد ظهر المزيد مدتين دا خبر واجهة سولا كدام ودت رشيدان تبعث محجمي عاقدة هغطة مامسيئة رشيدين وظهرين مدام مسيرك دروغ وضعيتي كما تاتا رد المبيعي عبد بيعي كله دي وطابة هون انتاروكو قام زوج البينة على سكوته ثبت المتاحات فهر في هارسلة داخلون تذي مقادع المدعيد والسطح مدعالي هدا نقال غربا فالبينة على المدعي واللمين على من انكرا المدعيدة على الغواهان تذيكب على أسراء الغواهان تشتي مك الغواهان تسيكور تيسة صبت النجاح نتاع صعبت السلام لأنه نوع دعوه بالحجة صريف أسراء دعوه دليذكر كام وإن لم تكن له بيناتنا صلى الله تعالى دینو کلیه اختلاف استاد مکلی دی چې په دې قسم نشته لرو د قسم نه اوسه یا مده تر هغه هنګرا ولا یا داړه باټه لګا په دغه سره تر څو داړی نه تللی چې مده ای په خپل داوه ولا او خپل داړه باټه لګا صاحبنه چې مده ای كلا باوه په سند هغره لپاره څل په خلاصیا یا قسم دې صاحبنه موږ څنګه له قسم ورکو چې تا باندې کادو ټکودا وداو صاحبنه په قسم وکا چې تا راځي نو ځکه په خپل ذا اشتغم صليلي وهي مسألة الاستخلافة في العشاء والسطة فيه دا هوا مسألة روانه دا في بريك اختلافة في قسم كولداني في قسم بريك استوقع نستيناس في قسم بريك نستغير قسم اخلاف روان فهي تراشي في كتاب والدعوات إن شاء الله تعالى لا نزل اكيد لكي فهو اسطغم صليلي كي تبريك اختلاف يوم كذا دا وده نشاء رعلا دا وده رضيه بطلاخه والله هو الاله فقسم بالاله رجب دا کودم وعليه قبر دا و ولا مینا وعليه لال ابر دا و ان ولا بيضا و ان صبر دا و دا ما سلی د سگم سالید کده مودای ز افغانستان مودای ته بابا دغه په متنې څنګه کتاب سرلی علامه تاجخان دا دالو په دحلار سره په نکمو قرر کوي کومه ده ای غواها دغه علیه قطم دی په ذو بنجاح الصغيري والصغيره اذا زوجهم الولي ورته نه کانه چې صغيره په پیرنا مخنه ما سره د بیلګه ذکر کړی دغه دالو د نکاي اختيارات خپل دي البته مولا د هاونه کا پوسټ کوي پس تا نه کوي نو او کله سکبیرې په خپل سره باندې په ویل کې څه کې نه کار کوي دا باندې کار با سره راغلا کوڅه چې سیدی کوي توڅه چې با سره راغل وو دې تغیره الله تعالی بیان نه کړل او आवाज نه تا د ماکومه او د ماکومه چې څنګه و ناری نه کاو کلام سره وی نه کاو چې له ځانه سره دګرانو ته اجازه سره پخ تا یوونه صدا د نړۍ راځي یوونه څه یوونه مکه دا خبره تر څه وا صدا هم ما مدار هغه د کومې رمضان پاکل باندې روان دي ته ځای ریه کله څه نه پکه مې د حاوی ولې تاواله ته د ځای ریه کله څه دي مې هغه سره لګه پخل باندې واله زور ورڅه کېدې چې هو ما سره مراله لري ته پارٹی دې سمره څنګه ترتیب پنځه کاروان د پکې پارٹی د انیټن ګراسواله د میراث چې څنګه مقدمه او صدر نه هغه ته مې نکاحه مقدمه ده او په منګر ودا ترتیب باندې چلیږي همته ډېره خاجه څه او څه ډيري چې احکامات روان دي د اخو د امریکا روان دي او د امریکا نه اولاد نشته نو همته اوسېږي چې کومې حالت په دا منځ کې راځي څه دا کومې اول ولې د امریکا هغه ډول پرکارده څه غيري نه دا کومه څنګه چې ولې د څه د هغې اولادو څه غيري نه دا پس هغه دا یو اصل دی چې هغه د اوبناو او دیک به څه دی نه راځي چې بده نیکمرته باسی دی دوی ورنه دی یو څه پرانا دی چې تروراندی په دې کې دا ترتیب راځي او روان ولي هو العصبہ وليا تاسه چې څنګه میراثی عصبہ دی دا یو ترتیب اخه نایته یې د بیل او صباح را ته ترتیب باندې او یاد مثال کې دې ډېر احکام مزبد هم پیغمبر رحمت الله علیه و صلی الله او وسلم کلار او نکاح کلار او نکاح دا د وړ او یاد مثال کې دې چې په صغیره کې او نکاح نه شي کېدلی مې نه رحمت الله علیه فصدد بار ته نکاح او صغیره صغیره کې وړي کوم بچا څنګه ملې مې نه دې په پخ پلار باندې اټنا د الو خبره راځم د مې مې نه څنګه مزل مدار هغغه یو مته روانه راوامه نو مې تاسو د مې مدار په بل بنیاد باندې روانه آیا حنا دې هغې باندې روانه نو مې مې مدار روانه هغغه حاجت باندې ده چې څنګه راځه خپل جنګ کې مختاج ده لہذا به اړت او به نيته اختیارات او لږ خو بیا اوله چې صغيره چې پومشيوالي کې یونی دبلاوی لای دنیته مانو ندی نیتملو د پلاړنه نو نیتنه مانو دا که څاغه یوخه حالت د ما شواله کې ولات څو وخت په معنا او طاقتې په مزاج کې ته سره نو پلاړ دی زکه مانو چې د پلاړ صبح او د حدیث شریف کې چې دې او په الله نور دې نبی علیه السلام ته سلام ته په مزاج باندې د ما شواله وخت او نبی علیه السلام باندې سلام او جناب الخلا له او تاسو دا په د څوره د ریاست دبل چاڅو څخه په حدیث نړی یو څه بنیا درنه یاته اړتیاونه لري اړتیاونه څنګه سره نیکه تا نسته قطلار ځکه مونږ سره په حدیث کې صالح شوی یو نو محمد صلی الله علیه و علیه سره څنګه یو څه نیکه متا ما دا یانګه په سپطاء کو نه خرابانه ونه مگه کوم دی چې سپطاء ما اسمه په لکابه نه پهول دي او چې دا په لکابه نه څه دغه په تنته د نور نمبر څه څه لري په پختہ لاوړ دی باندې او یو څه قربانی شتیاкме ده اکثر کو دتا څه ګوره ګنه او سره سره رواني سره څه څه لري په پختہ لاوړ دی روان دی فقط پختہ لاوړ او ځې دې کنه کېلې چې مسله څه دی راله روانه نه کېته شافت کې روان دي نو د پلا را رواني کو الله نه او نور په شدت څه نکړ ماته دی نه ما مالوسج pouchبرو احٹیاض اصنا ره شثلگانو řیкра هم صدیئ مدار شدقت اصنا ره احناه صدی در ا30弯 احیط packs mintSH او خرج کریا این جورو ایحطیار اصنا رت تک بانی منا خبر آشاده ت Linda او جوeing ما ان صغیر در و یا شغیر آزی نوش نبسته 80اه چتر آزو واح 가족 حصو اس� story糯 healing مقاط Belle والدات نش دیئولے جا در صغیر وجود تر خبر و المعنی مدل ترڅو چې تر دې دغه واقع خلاص وګرځول شرکت ترڅنګ تر خپل خاندان نه دي راځي نو څنګه څنګه هغه دې خبره ده چې هغه نه دا وړ ترڅنګ ترګو نو سقوطه دا دا د تر پرانتي دیشو د اړتیا څخه تقاضا کوي موږ په دې وې چې موږ تر لا تر دا څنګه تر څنګ راغلي لکه څنګه او با سوره سوره خامہ که مقصد برزندگی خورمشرامه ده ز هم به شاطه مشکون دی که ثقطه او بغا دواله او مشکون دی که یا با حاجتون او کور سیند مون اکدکی دا حناه دماجه متاع ک شاطه ته احتیاج دواله روانه شاطه او با اوعليان کې چې کوم وخت لا دي یاني چې دغه قربو څخه ډېر ځاتې خو په لارو تر کې ساتخ په نسبت باندې کم دي پرسته کې چا باندې منمره پر باندې کم دي څنګه پر احتياط راغلي چې احتياط راغلي او ساتخ په دې سره څه ښه درېستې نه هاغه د پلاړه د نکواله نکاحونه او د ترا دې کهستا یو څه مې پامې راغله چې ولول کې نه تا او کله ورو ورو علامه کارا یا ترواړه علامه کارا د ترې دیواله علامه کارا نو چې دې کې شرب دغه څه ته له ویلا فره دې خلکو چې اتفاق ته څنګه ورسره ولول ما بعد دا مایسمه مایسمه څه که دې د ترپا نه کارا د ورو ته نه کارا نه او که څه ته په ښهانی دې ماته حق ترلاسه دې چې څنګه دې د صفاقد کومه په شرب دې چې فارو کړو چې صفاقد دې بڅل راته راغلي چې وروي مې کاوي چې حالت نه ما کوي او صادقته کوم به نه تابع اوه اوه چې راځي او کله پني کام وتنه ان نه نو د بلونو باندې چا وایي تاسو نه تللی کیږي عادت لازم چې صدقته عمل جنا چې دا خبره وکړه کله له اطاق نه کاو او تمه سمه ما سمې ما ته پدې کیږي تر ټولو خلاصونه وَيُذَكِّرُكَ اللَّهُ فَيُذَكِّرُكَ وَرَبُّكَ الْجَزَاءُ وَجَعَلَ هَمَّهُ وَلِيُّهُ وَذِكْرَانُكَ أَنَّكَ سَهْوَةٌ فَسَيُدَاعِ نَالَكَ رَحْمَةٌ فَبِذَلِكَ الْمَدَارَ حَافِظَ تِذْكِرَةٌ وَلَنْ نَجَافِيَكَ فَنُسَاعِدَكَ وَنُرَاوِغُ إِنَّكَ لَمَسْتَ حَقَّاً عِنْدَ الْبَأْسِ الرِّجَالِ وَنَكَافِئُ سَيَاحَةَ السُّيُودِ الْجُزَيْنِ وَغَالِيَ وَهُوَ الْعَصَبَةُ وَمَا رَبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَالِقُ نَاكَ صحفی رحمت اللہ وآلہو کی رئیسی غیر ربی والجدہ آگا پلاہ نکنہ علاوہ مرعبیان منی صحفی صغیب صغیرت ایزانا اول صحفی صغیرت صغیرت صغیب صغیبان بہری افترات بیابا پلاہ